Povestea bătrânului care făcea să înflorească arborii De mult de tot, la poalele unui munte, lângă un râu, locuiau odată doi vecini. Unul avea casa mai la deal, iar altul mai la vale. De aceea, unul ai se spunea vecinul din sus, ori numai cel din sus, iar celuilalt vecinul din jos, sau numai cel din jos. Amândoi erau bătrâni și nici soțiile lor nu erau prea tinere. Deosebirea dintre ei era că cel de sus era rău și invidios, iar cel din jos era bun la inimă și niciodată nu stătea la îndoială să dea și ultimul bob de orez dacă trebuia să ajute pe cineva. Într-o zi, cei doi vecini au întins plasa în apa râului, ca să prindă pește. A doua zi, când încă nu se luminase de ziua, cel din sus s-a dus să vadă ce s-a prins în plasă. Spre necazul lui a găsit plasa plină de rădăcini, de ramuri și de alte rămășițe aduse de apă. Dacă a văzut așa, s-a dus să vadă ce s-a prins în plasa vecinului. Mai să moară de necaz când a văzut plasa vecinului plină de pești. Furios și cătrănit de ciudă, el dădu drumul la pește în apă și în locul lor puse la toate rădăcinele și rămășițele pe care le găsise în plasa lui. La răsăritul soarelui venit și vecinul din jos ca să vadă ce s-a prins în plasă. Când a văzut ce este în plasă, nu s-a mâniat, ci din potrivă. A fost mulțumit și s-a gândit. Cel puțin astăzi nu voi avea nevoie să merg la pădure. Spunând acestea, el scoase lemnele din plasă și le puse la soare să se usuce. După ce s-au uscat lemnele, cel din jos a dus lemnele acasă și a vrut să taie rădăcinile cu secure. Și a început cu o rădăcină care era mai mare și mai noduroasă și avea o formă cam ciudată. Vreau să încep cu asta pentru că am mai multă forță la început, s-a gândit el. Nu-i deloc ușor să tai rădăcini. Se mai socoti omul în un timp unde să dea cu securea mai întâi. Își potrivi în fel și chip secură, dar când să atingă rădăcina, aceasta se crăpă singură în două bucăți. Și deodată ieși din deschizătură un cățeluș alb care lătra încetişor. Bătrânul nu putea să-și creadă ochilor. O chemă și pe soție ca să-i arate minunea. Ce el este!" spuse bătrâna. Tot nu avem noi copii, așa că putem să îngrijim de un cățel." Ea luă cățelul în brațe, îl duse în casă și îi dădu să mănânce supă de mei. Câinele cel alb rămase în casa bătrânilor, care aveau grijă de el ca de un copil. Peste câtva timp, cățelul crescu și se făcu un câine mare, alb și frumos, și avea niște ochi inteligenți, de-ți că le înțelege de priviri. Într-o zi, când bunicul se pregătea să se ducă la pădure, câinele îi spuse cu voce omenească. Bunicule dragă, astăzi să mergem împreună la pădure. Să puneți un coș pe spatele meu, să luați o sapă și să plecăm. Bătrânul fu așa de uimit încât o chemă și pe bătrână. Ascultă, bunică, ce zici? Câinele nostru vorbește ca oamenii. El spune să mă duc împreună cu el la pădure. Bătrâna rămase și dânsa la fel de uimită, dar spuse. Foarte bine, să fim bucuroși. Dac dar, dacă vreți să vă duceți, atunci să vă pregătesc de mâncare. Ea se duse la bucătărie și împachetă mai multe gogoașe de orez. Bătrânul puse un coș de nuiele pe spatele câinelui, luă sapa și mâncarea și plecară. După un timp, câinele se opri și zise. Bunicule, bunicule, puneți sapa și mâncarea pe spatele meu, în coșul de nuiele. Dragul meu câine, răspunse bătrânul, este foarte frumos din partea ta că vrei să mă ajuți, dar fi, va fi prea greu pentru tine. A, nu, bunicule, sunt acum în câine mare și voinic. M-ați hrănit așa de bine și am putere." Bătrânul îl ascultă și puse mâncarea și sapa în coș și își urmară drumul. Ajuns la marginea pădurii se opriră puțin. Bunicul deschise bocceaua cu mâncare. împărți în două părți egale gogoașile de orez și mâncare împreună. După ce au mâncat și s-au odihnit puțin, au pornit din nou la drum. Câinele îl duse pe bunic pe un drum cât mai scurt, dar erau niște cărări cam strâmte și întortocheate, care urcau mereu. Pe la jumătatea urcușului, bătrânul se simți obosit. Atunci câinele se opri și spuse bunicului, Bunicule, bunicule, așa de pe spatele meu, că te pot duce. Vai de mine, nu se poate." Eu sunt greu și atâta greutate poate să-ți far spinarea, răspunse bunicul. Nici de cum, bunicule, sunt foarte puternic. M-ai îngrijit așa de bine și mai ai dat hrana atât de bună, încât pot să duc greutăți pe spatele meu. În cele din urmă bunicul se urcă pe spatele câinelui și acesta îl ducea ca pe o pană. Puțin timp după aceea au sosit pe vârful muntelui, într-un luminiș, mirosind pământul. Deodată se opri sub un arțar mare și strigă. Bunicule, bunicule, luați sapa și săpați în partea asta. Bătrânul începu să sape unde îi se câinele și peste puțin sapa se lovi de ceva tare. Bătrânul continuă să sape cu atenție și când a săpat o groapă destul de adâncă, a dat peste un ulcior plin cu galben. Ce bucurie pe bunic! El mângâie câinele cu recunoștință, pentru că nici el, nici bunica și nici câinele nu mai aveau de îndurat mizerie până la sfârșitul vieții. Bunicul luă ulciorul cu galben, îl puse în coș unde avea și sapa și cu pas ușor se îndreptară spre casă împreună cu câinele. Bunica aproape își din fire de bucurie. Îi mulțumi și dânsa câinelui și se grăbi să le pregătească de mâncare ca să o spăteze după cum se cuvine după o zi așa de încărcată. Între timp, bunicul deșertă galbenii și început să-i numere. Și tot număra și tot număra și abia ajunsese la jumătate, când femeia vecinului din sus veni să le ceară un cărbune aprins ca să ațâțe focul. Văzând grămada de aur, holbă niște ochi mari și invidioși și întrebă pe cei doi bătrâni unde găsiseră atâta aur. Bunicul spuse adevărul, îl ajutase câinele. Abia termină bunicul vorba că vecina a spre casă și îi spuse soțului. – Vai, vai, ce noroc pe capul lor! Și suspina de supărare. – Să te duci numai decât la ei și să le ceri să-ți împrumute câinele ca să-ți arate și ție o asemenea comoară. Să știi că ai o idee grozavă," încuvință soțul. A doua zi, dis de dimineață, se duse la vecinul din jos și acesta îi împrumută câinele pentru o zi. Cum venia acasă, vecinul din sus îi spuse soției. Repede, repede, pregătește un gogoaș de orez ca să mă duc la pădure." El căută un coș de nuiele și o sapă, după cum îi spusese vecinul din jos. Le puse pe toate pe spinarea câinelui și apoi se așeză și el strigând. – Hai, hai, aleargă, că pierdem timpul. Dacă o merge dormind, nu mai ajungem nici până de seară. Câinele merse pe același drum ca și prima oară, dar acum drumul i se păru tare lung și greu. Și lui din sus i se părul drumul lung și plictisitor. De aceea, ca să mai treacă timpul, mâncă toate gogoașele de orez, fără să-i dea câinelui nimic. Ba mai mult îl îndemna mereu, lovindu-l cu picioarele, să meargă tot mai repede. Ajuns la marginea pădurii, câinele se opri, cum făcuse cu o zi înainte. Vecinul din sus coborâ de pe spatele câinelui, Privi în jur și întrebă nerăbdător unde trebuia să sape. Dar câinele tăcea. Vecinul din sus mergea de la un copac la altul, întrebând furios. Ei, unde trebuie să sap? Aici? Acolo? Spune! Ce taci?" Până la urmă câinele răspunse. Sapa acolo, jos!" Vecinul din sus apucă sapa și începu să răstoarne pământul turbat de furie. După câtva timp, sapa lovi ceva tare, dar când scoase afară obiectul, acesta era o oală spartă, plină cu tot felul de cioburi. – Cum îndrăznești să-ți bați joc de mine, câine blestemat! urlă dânsul scumegând de furie. – Așteaptă tu că am să te învăț o minte să mai râzi de lume! Zicând acestea, el aruncă sapa în capul câinelui și îl omoră dintr-o lovitură. Apoi plecă acasă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. A doua zi, vecinul din jos veni ca să-și câinele înapoi, dar cel din sus îi spuse – Bestia aceea oribilă este acum la marginea pădurii și a abătut joc de mine și l a omorât. Plângând, vecinul din jos se duse la marginea pădurii și aduse câinele acasă. Îl înmormântă lângă râu și plantă nuia de salcie pe mormânt. De atunci, vecinii din jos se duceau în fiecare zi la mormânt, unde îl plângeau pe câinele lor cel drag și credincios. Într-o zi, văzură că de salcie prin sese rădăcin, iar în anul următor o salcie frumoasă își aplica ramurile deasupra mormântului. Bunicului îi plăcea să meargă să stea la umbra salciei privind apa râului, care curgea liniștită la vale. Odată, ascultând murmurul vântului printre frunzele salciei, îi căzu capul pe piept după ce picotise o vreme. Adormise, avut un vis ciudat, ei că câinele și îi spuse. Bunicule, bunicule, faceți ce vă spun eu acum, luați un fierăstrău și tăiați salcia. Din cea mai bună bulcată de dulpină, faceți o piuă de pisatorezul. După ce spuse aceste vorbe, câinele dispăru și bătrânul se trezi. El alergă într-un suflet la bătrână și îi povesti ce i-a spus câinele în vis. Dacă așa a zis câinele nostru cel drag și credincios, trebuie să faci așa cum ți-a spus, îl sfătuie bătrână. Așa o să avem o amintire de la el. Bătrânul tăie salcia, apoi făcu o piuă frumoasă din cea mai bună bucată de tulpină. Când o termină, bătrâna puse în ea o porție de orez ca să piseze orezul. Minune! Porția de orez s-a dublat, după a doua lovitură cu pisălogul. Porția s-a făcut de trei ori mai mare și tot așa până când orezul a dat afară din piuă și a inundat bucătărie. Bătrânii nu știau ce să mai facă de bucurie. Aveau acum orez pe toată iarna. Bunica a spuse bucuroasă. Avem acum atât orez că putem măspăta pe toți cercetorii care se vor opri la casa noastră. Ei începură să pună orezul în saci și tocmai atunci se ivi în prag și vecina din sus, care venise iarăși să ceară un cărbune aprins. Cei doi bătrâni îi povestiră bucuroși istoria a fermecată, pe care o făcuse bunicul din sal cea de pe mormântul câinelui, ascultând de dorința lui. Cum auzi vecina din sus de istoria cu orezul, alergă repede să-i spună și soțului. Și noi am avea nevoie de orez," zise ea. Du-te și cere să ne împrumute și nouă piua lor." Vecinul din sus nu mai stătu nicio clipă și porni să ceară piua. După ce veni cu ea acasă, femeia puse orezul în piuă, dar de la prima lovitură porția de orez scăzu la jumătate. Și tot așa, după fiecare lovitură, porția de orez se micșora mereu, încât, dacă vecina din sus nu s-ar fi oprit, ar fi pierdut tot orezul. Când veni a doua zi vecinul din jos să ceară înapoi piua, cel din sus îi spuse fără rușine. Am spart-o și am ars-o, blestemata, m-a înșelat și mi-a furat tot orezul. Bietul lui bunic i-a venit să plângă. Ce păcat că ați făcut asta, era o amintire de la câinele nostru, drag. Dați-mi măcar puțină cenușă." Poți să iei câtă vrei," răspunse vecinul cel rău. Abia nu mă mai obosesc eu ca să o împrăștii." Vecinul cel bun luă cenușa și o duse acasă. Când trecea prin grădină, începu să bată vântul și împrăștie aproape toată cenușa în toate părțile. Când cenușa se depuse pe arborii din grădină, aceștia înfloriră dintr-o dată, cu toate că era toamnă. Vecinul din jos își chemă soția. Privește bunică, cu cenușa de la piu au înflorit arborii. Atunci bătrâna zise. Poate că și prințul ar vrea să vadă această splendoare. Cui nu-i plac cireșii în floare? Bunicul fu încântat de ideea bunicii. El luă într-un săculeț de in niște cenușă și se duse în grădina prințului. La început, paznicii nu voie să-l lase să intre, dar când au văzut că un piersic a înflorit chiar sub ochii lor, i-au dat voie. Când se apropie prințul, vecinul din jos se înclină respectuos și îi spuse Lumineția voastră, eu sunt bătrânul care fac să înflorească arborii. Dacă doriți, grădina voastră va fi o mare de flori. Bătr Prințul îi dădu voie să facă încercarea și bătrânul deschise săculețul și aruncă un pumn de cenușă în aer. Toți copacii pe care se punea cenușa se acopereau de flori. Într-adevăr, este nemaipomenit de frumos și ce minune fără asemănare să vezi toamna arbori înfloriți. Spuse cu încântare prințul. Drept mulțumire, îi se dădu bătrânului un chimonou de mătase de cea mai bună calitate și pe deasupra mătăsuri. Așa cum era bătrânul îmbrăcat, cu greu mai putea fi recunoscut și cum venea spre casă, bunicul se gândea. Cât de bine o să stea bunicii când își va face și a un kimono de mătase. Când se apropia de casă, întâlni pe vecina din sus i ai povesti cum a căpătat darurile. Cum a auzit vecina din sus, a mers la soțul ei în grabă și i-a spus Mai avem ceva cenușă de la piuă. Tu te repede cu niște cenușă în grădina prințesei și fă și tu să înflorească arborii din grădina ei. Dar vezi, să-i cer să-ți dea cele mai bune mătăsuri." Vecinul din sus porni în goană și când ajunse în grădină, Tocmai trecea prințesa. Atunci vecinul din sus făcu o plecăciune și spuse, Eu sunt bătrânul care face să înflorească arborii, dar pentru asta trebuie să-mi dați cele mai frumoase mătăsuri. După ce spuse acestea, aruncă o mână de cenușă asupra unui piersic din apropiere. Dar piersicul rămase tot golaș și culmea, puțină cenușă atinse ochii prințesei. Prințesa strigă de durere și de spaimă, iar curtenii porunciră ca vecinul din sus, invidios și rău, să fie bătut cu vergile și aruncat la închisoare. Și de atunci vecinul din sus stă tot la închisoare, deoarece prințesa nu și-a mai amintit de el.